Я мимо волі сіпнувся. Алекс отетеріло витріщився на червону цятку. «Я поясню, друже», – невпевнено почав я. Але він уже не слухає. Його погляд, якийсь розфокусований, переміщується мені в район грудей. Я розумію, що він збирається стріляти, а його очі безсторонньо обрали точку прицілювання у центр силуету, як навчили. «Я... це я, Алексе. Ти чого?» Справді, ти ж не вистрелиш, вистрелив. Він відходить ще на крок. Якби я хоча б стояв, то може був би шанс вискочити в коридор. Але я сиджу, а ствол шиви вже дивиться мені в груди. У голові гарячково проносяться гірлянди слів. Але я просто не встигну їх озвучити за ці півсекунди, що залишилися. Треба обрати щось одне, щось, що зупинить його. Гігант видається спокійним. Він опирає прикладу плече, глибоко вдихає і, видихнувши наполовину, затамовує подих. Так ніби збирався зробити складний постріл на пів кілометра. Як я, коли шепочу своє 25. Потрібне за снайперського пострілу і зовсім безглузде, коли приставив індукційник до голови своєї дружини. Йому так легше, раптом розумію я. Він... Теж не хоче стріляти. Подивися мені в очі. Я гаркнув якому сильніше, подавшись усім тілом уперед, виштовхуючи повітря одним коротким імпульсом. Алекс сіпнувся і звів погляд. Що ти робиш, Алексе? Хочеш убити друга через довбану червону лампочку? Видно, що він вагається. Навіть гвинтівка клюнула в руках, втративши ціль. Він розтулив губи. Але нічого не сказав. Погляд з віло стрельнув кудись у куток. Опусти ствол, ну, не будь ідіотом. Я міг застрелити тебе, коли на твоїй пиці було те лайно. Ти хоч уявляєш, на що був схожий, уявляєш чи ні? Звісно ж, ні. Але мені треба, щоб він зрозумів це сам. Ні. Нарешті каже Алекс і ковтає слину. Він дивиться на мене. І тепер у його погляді якась дитяча безпорадність. Я мовчу. Він чекає, що я поясню, але я не збираюся. Алекс знову сковтує Великі краплини поту на його чолі свідчать, що я обрав правильну тактику. На кого? Не витримує здорувань. Ти мав обличчя хлопця, який був тут у попередній експедиції, став химеро і повбивав купу народу. А ти навіть не знав про попередню експедицію, так? А от Вандлик знала від самого початку. І Аба, який розробив ці тестери, знав. Тож я повинен був прострелити тобі голову, не вагаючись. Ти мав лице чувака, який гигнувся 60 років тому. Але в мене чомусь вистачило міськів не зробити цього. А ти вистрелиш через смердючу червону лампочку? Він важко відсапується. «Давай я розповім тобі, що знаю сам. А ти сам вирішиш, добре? У тебе в руках синтез ядерна гвиндівка. Що ти втрачаєш?» Він невпевнено киває. Я коротко розповів йому про попередню місію. І про гігантську грибницю, про ванлик, яка шукає абсолютну зброю, про вірунчика і кокон, як там Ельза. А закінчив Ірмою, яка й не Ірма. І як вона відітнула мені руку. Закотивши рукав, показав Алексу стик між ніжно-рожевою шкірою моєї нової кисті і звичайною політньою засмаглою. «У мене спадкова хвороба, і вона не дала їм перетворити мене, розумієш? Їм не вдалося. Вдалося, але не до кінця, а Ірма мені довелося особисто вистрелити. Я замов. Те, що сталося з Ірмою і чим це закінчилося, досі не вкладалося в моїй голові». Та й нема більше що розповідати. Алекс теж мовчав. Сидів на впочіпки, поклавши гвинтівку на коліна, і по його чолу раз по раз пробігали хвилі зморшок. А погляд не повертався спорожнечі десь у правому куточку знизу. Там, ймовірно, зараз розігрувалися сцени з моєї розповіді. Так тривало досить довго. Я встиг підвестися, щоб розім'яти затерплі ноги. І Алекс навіть вухом не повів, аж ось звернув на мене погляд і запитав. Отже, це не твоє тіло. Це... це щось на, ш... на кшталт копії, Алексе. А твоє тоді де? Я замислився. Не впевнений, що воно взагалі десь є, правду кажучи. А як же душа? Ну, брате, наука навіть не знає, чи така штука взагалі існує. І затнувся. Мабуть, я мовчав секунд десять, подумки повторюючи його слова. «Ти геній, Алексе!» «У сенсі», – здивувався Товстун. «У прямому сенсі, друже, чи ми зможемо дістати всюди хід на ходу, але терміново?» «Оце ти завдання ставиш. Всюди хід тобі нафіга!» Я не встиг пояснити. У коридорі одночасно гримнули каблуками з десяток армійських червиків. Я підхопився перший. Визирнув у коридор, і мене відразу засліпило світло тактичних ліхтариків. «На підлогу! Стріляємо без попередження! На підлогу всі!» Хтось ударив мене під коліно. Перш ніж я впав, мені боляче заламали руки і знову поставили на ноги. Стих побачити, як Алекс простягає свій тестер із зеленим вогником, і мене кудись поцурпели. Розчахнулися двері на двір. Ніч дихнула в обличчя холодом і вологою. Я підвів голову. Всюди ходи, хлопці з чорними рукавами, пси, яких випустили з вольєрів. Але собаки не гавкають, вони скиглять і тиснуться до ніг. А ось і Ванлик у повному бойовому спорядженні, обвішана гранатами та з новенькою шиви в руці, прямує до мене пружинистою ходою хижачки. «Що там?» – запитує в когось. «Один вижив, решту він убив». Я лише встигаю подумати, хто він. Аж що щосили б'є мене армійським черевиком у пах. Біль простромлює мене до горла. Падаю в грязюку, але мене піднімають. «За що?» – кричить вона. «За що ти їх убив, виродку?» «Це не я», – на силу «Ти в курсі, що намагався застрелити власну доньку?» «Це неправда». «Просто ти знову не пам'ятаєш». Вона прибігла на пост і розповіла. «Але щодо цього, до тебе питань немає. Тільки до твоєї другої половини. Ти ж у курсі, що маєш другу половину». Я намагався збагнути, про що вона. І, очевидно, це позначилося на моєму обличчі. Бо Ванлик дуже розвеселилася. «Ми теж не знали спершу. Я не встигла розповісти тобі сьогодні». Ти був сильно засмучений через цей мотаген. Вона відвертається до всюди ходів. Дайте, ліхтар! За кілька секунд її вкладають у простягнену руку великий армійський ліхтарик. Мої хлопці, взяли тебе відразу, що не ти вбив коменданта. Каже Ванлик, ніби я питав. Через півгодини. Нам потрібен був арсенал. Заінтригувала. Здається, їй страшно подобається вся ця розмова. «Чому я був голий?» «То ось, що тебе мордує. Вона підморгує, потім схиляється до самого вуха і шепоче. «Ми трохи перестаралися на допиті і...» Ванлик на секунду відхиляється, щоб зазирнути мені в очі, а потім знову шепоче. «Труп уже був у морзі! Ми навіть зробили аутопсію!» Вона знову оцінювально дивиться. Чи Запитую я й осікаюся на слові «труп», мимоволі втрутившись у її гру. «Ти вій!» – голосно каже вона й сміється. «А ти взяв його жив. Навіть шрамів не залишилося. Точніше, це був не ти, а той другий. І це було досить несподівано. Особливо, якщо врахувати, що ти говорив. А за кілька годин ти знову став собою. Єдиний мінус». «Усе забув, гівно ти сраний, геть усе!» Вона світить ліхтарем собі на долоню, мружиться від яскравого світла. А потім почалися ці перебої з електрикою і з'ясувалося, що мерехтіння світла викликає в тебе щось схоже на епілептичний напад, і тоді людська частина твого «я» тимчасово відключається. До речі, той другий ти, цікавий співрозмовник, хоч і намагався нас убити, Зате іншим разом обіцяв безсмерття, уявляєш? Ванлик вигутнула, а потім враз споважніла. «Я думаю, ми й мали справу з самою грибницею. Ні багато, ні мало. І мені потрібно поговорити з нею ще. Навіщо?» «Хочу розпитати, хто ще поміж нас, такі як ти, королівська химера?»